Ca la fiecare exercițiu, cum te-ai obișnuit până acum, o să te rog să îți găsești o poziție cât mai confortabilă, cât mai comodă. Eventual să te așezi pe un scaun sau pe un fotoliu. Perfect. Acum o să te rog să închizi ochii și să te gândești la imaginea ta în care te vezi având încredere în tine, Maximă. Închide deci ochii și în mintea ta imaginează-ți cum ai arăta dacă ai avea această încredere în tine. Dacă ți este mai ușor, poți să-ți amintești un moment din viața ta din trecut în care ai simțit această încredere în tine în forță maximă. privește acum cu ochii minții această imagine și haide să clarificăm împreună tot ceea ce vezi. Fii acum atent la imaginea din mintea ta și urmărește cât de mare vezi această imagine. Poate este în mărime naturală sau poate este mai mare. Sau poate chiar e mai mică. Fii atent să observi dacă culorile și luminositatea sunt intense sau sunt slabe. Privește și vezi cine anume este cu tine în această imagine. Sau poate ești singur. Ce este în jurul tău, în imaginea din mintea ta. Ascultă acum orice sunet s-ar auzi în această imagine. Poate este vocea ta, poate este vocea altei persoane, sau este muzică, sau doar zgomote fără sens. Fi atent la tot ceea ce se aude izvorând din această imagine în care tu te simți plin de încredere în tine. Acum urmărește să îți dai seama cum simți această încredere. Cum simți această forță care o ai în acel moment. O simți undeva în corp. O simți ca o bucurie, simți anumiți mușchi, cum se contractă sau simți o stare de relaxare, privește-ți fața și încearcă să simți toate contracțiile musculare care poate te fac să zâmbești, poate te fac să te încrunti în acel moment. creează o imagine cât mai clară, cât mai vie, despre cum ești tu sau cum ai vrea să fii în momentul de maximă încredere în tine. Perfect. Ia acum în mintea ta această imagine... Și micșorează-o. Imaginează-ți că ai putea să o micșorezi ca și când ai avea o telecomandă și ai apăsa pe un buton și ai micșora-o până la dimensiunea unui timbru poștal. Perfect, foarte bine. Ei, în momentul acesta, trage-o în colțul din dreapta jos al ecranului mințitale. Poziționează-o acolo și pe moment uită de ea. Imaginează-ți acum ecranul minții tale complet alb, complet alb și strălucitor. Perfect, foarte bine. Ei, acum, pune pe acest ecran al minții tale imaginea ta de peste zi. Așa cum te vezi tu în general, așa cum te văd ceilalți oameni, așa cum nu-ți mai place să fii, așa cum te-ai săturat să fii. Haide, pune pe ecranul minții exact această imagine, care nu este cea mai confortabilă, dar este cea mai frecventă. Și haide să vedem împreună care sunt caracteristicile acestei imagini de data asta. Cum te vezi? E o imagine în mărime naturală, este mai mare, mai mică, Cât de aproape de tine este acum această imagine? Care este culoarea generală a imaginii? Dar care este sunetul general? Este melodios, e vacarm, e un sunet din natură? Și spune-mi acum care este senzația generală care ți-o creează această imagine pe care o ai acum în fața ochilor minții tale. Cum simți această senzație în corpul tău? Perfect. Am identificat și imaginea ta generală care dorești să ți-o schimbi. Acum... Fă iarăși ecranul minții tale complet alb, complet alb și strălucitor. Foarte bine. În acest moment, pune iarăși imaginea ta generală de peste zi, aceea care nu-ți place, pune-o iarăși pe ecranul minții tale. De data asta însă această imagine are ceva în plus. Acolo jos, în dreapta ei, în dreapta ecranului minții tale, se află imaginea cu tine ideal, de mărimea unui timbru poștal. Încearcă să privești ambele imagini. Una este mică în dreapta jos, iar cealaltă este mare și nu îți place. Tot ceea ce ai de făcut acum este... Să spui un cuvânt. Să spui cuvântul schimbare în mintea ta, și exact în același moment să iei cu toată viteza imaginea din dreapta și să o suprapui peste imaginea ta generală. Secretul aici este viteza explozivă cu care crești acea imagine din dreapta și o suprapui peste imaginea ta generală. Haide, acum spune schimbare. Perfect. În acest moment, imaginea ta ideală este suprapusă și o acoperă perfect, poate chiar îndepărtat-o, pe imaginea ta generală de peste zi de care te-ai săturat. Privește acum pentru câteva momente această imagine a ta în care simți că ai starea de încredere în tine exact așa cum ți-ai dorit. Bucură-te de această imagine și simte confortul pe care ți-l generează ea. E vorba de un confort psihic, de un confort emoțional, de un confort fizic chiar. Fii atent la toate detaliile pe care tu singur le-ai identificat la începutul exercițiului. Perfect. Acum creează iarăși ecranul alb din mintea ta, ștergând tot ceea ce vezi. Și de data aceasta, reluăm exercițiul cu imaginea generală de peste zi, cea care nu-ți place, și o poziționăm iarăși pe ecranul minții tale. Vizualizează și de data aceasta, în dreapta jos, acea imagine mică, cât un timbru, dar care conține în ea toată încrederea de care ai tu nevoie. Privește-le iarăși pe amândouă și spune iarăși cuvântul magic, schimbare, și în acest moment, explozie rapidă, iar imaginea ideală crește împingând-o pe cealaltă. Privești iarăși acum imaginea ta ideală, imaginea în care simți că ai atâta încredere în sine, simți că ești plin de forță și de energie și bucură-te iarăși de câteva momente de confortul acestei imagini. Perfect. Acum șterge iarăși imaginile din mintea ta și creează pentru ultima oară ecranul alb pe care, bineînțeles, că pui iarăși imaginea ta generală de peste zi. Privește-o. privește, -o. privește culorile, privește atitudinea de peste zi. Și privește în dreapta jos, pentru că acolo se află, de mărimea unui timbru poștal, imaginea ta perfectă, imaginea ta ideală, plină de încredere în sine, plină de forță și energie. Și spune iarăși cuvântul magic, schimbare. Perfect. În momentul acesta, imaginea a explodat peste cea generală și te simți iarăși inundat de încredere în sine și de putere. Simți iarăși starea de confort pe care ți-o transmite această imagine și te las pentru câteva momente să te bucuri de tot ceea ce simți. Foarte bine. Acum imaginează-ți că timpul trece foarte rapid și că tu ești acum undeva în viitor, peste câteva zile sau peste câteva luni sau chiar peste câțiva ani într-un moment în care crezi că vei avea nevoie de această stare de încredere în tine de forță interioară. Privește acum cu ochii minții în jurul tău din această ipostază a omului care deja acum are această stare de încredere în sine. Vezi viitorul altfel pentru că între timp a crescut în tine Forța interioară, puterea acestei stări de încredere. Privește la tot ceea ce vezi. Ascultă tot ceea ce viitorul îți spune. Inspiră adânc și simte starea de bucurie pe care ți-o oferă această nouă imagine a ta, proiectată în viitor. Spuneți în mintea ta că de fiecare dată când vei avea nevoie să se activeze această stare de încredere în tine, ea se va activa de la sine. Pentru că aceasta este natura ta, acesta ești tu. Acum, întoarce-ți iarăși atenția asupra corpului tău, asupra respirației tale. și mișcă ușor degetele de la mâini de la picioare pot deschide ochii